Oofstek 262, Salome dra die huis en hof in uitstekende staat aan Jozef oor. Jozef in verleentheid, nederigheid en liefde van Salome, in heerlijke getuienis oor die meester, een woord van die meester oor die liefde. Die dienspersoneel van Salome en die gevolg van Cornelius en Salome en Cornelius self, het gehelp met die oorbring van al Joosefse bagasie. Daarna het Salome die geselskap in die goed ingerichte kamers van die woonhuis ingelei en Josef het om baie verwonder oor die groot netheid wat in sy huis teweeg is. Alle bedens was niet en die ouwe is gereinig. So was ook die stal so doelmatig moendlik ingerigd. Jozef is dier alles oortuig dat Salome voortreflik vir hom gesorg het. Hy vraag aan Salome, O liewe vriendin, Jy sien toch dat ek arm is, en nie in besit is van enige vermoe nie, Hoe sal ek jou ooit kan vergoed? To Salome hierdie vraag van Jozef hoor, het sy wenend gesê, O my mees verhewe vriend, Wat het ek nou op hierdie wereld, wat ek nie ontvang het van hom, wat nou op die arm van sy tere moeder is nie? Ek het dit toch ewig waarlik ontvang van hom, wat so eindeloos wonderbaarlik by jy aanwezig is. Hoe sal ek dit dan myne kan noem, wat van ewigheid van hom was, wat by jy is? O, die meester, die gewaarde van ewigheid af, het immers nie in die vreemde na ons arme sondaars gekom nie, maar hy het immers in sy eeuwige eiendom gekom, daarom kan ons niks aan hom gee asof ons iets zou heen nie, maar ons gee aan hom alleen maar net wat syne is en die krag wat hy aan ons gegee het. So is elke melding van skuld aan, van, aan my van u vir altyd ongeldig, want ek is al reeds dier die baremaartigheid van hierdie eindeloze hoogste roeping om vir u te sorg vir alle eeuwighede beloon, en dit te meer, omdat ek baie diep inne in my lewe voel, dat ek vir hierdie gewaarde roeping, sekerlik die onwaardigste is. Nou kon sy loom nie verder praat nie, sy daarom geswyg en van liefde en geliksaligheid geween. Die kankie het nou wakker geword en was levendig en opgeruimd, To hy so geheel opgewek op Miriamse skoot rechtop gaan sit het, het hy baie liefdevol na Salome en na Cornelius gekyk en gesê, O Salome, en jy ook, my Cornelius, kyk, ek het geslaap, maar jylle groot liefde het my wakker gemaakt. Waarlik, dit is soet en aangenaam, so moet het verewig bly. Van nou af aan sal ek vir elkien in my oorweeses slaap. Maar wie na my sal kom met in liefde soos jylle, sal my verewig vir homsel wakker maak. Ga nou rust, Salome, maar bring morgen vir my ‘n goeie ontbyt. Salome was uiters opgewonne daar oor, dat sy die meester vir die eerste keer so oor praat het. Elkeen het Elohim geloof en geprys, en gaan daarna rus.